Svaki pokušaj da izazovemo neku promjenu na bolje, bez nje, on, brać i sve sve, mora biti osuđen na čamotinju, na tugu i na samubistvu. Je vidite, mnogo je više samubica od onih koji lete sa krovova zgrada i koji ližu inepcima,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 u prah koji te predaju nekom tamo nepoznatom, dalekom, hladnom, mrtvom duhu, da u njemu navodno sebe nađeš, gubejeći svoju ličnost. Tako, braćo i sestre, završavaju svi oni koji ne poštaju Majku Božiju i koji preko život ne primaju, to jeste,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 oni koji se dava, jedan od tropara u molebnom kanonu koji se čita i pjeva u toku velikogospolinskog posta, kako divno duhom svetim otkriva i tajnu i ulogu presvete bogorodice u domostruju našeg spasenja, pa vapi čedo crkve, majici Božijoj.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 Paoci, Pauli, smrt je duboko ušla u nas. Sami sebe ne možemo da spasemo. Potreban nam je spasitelj. Imamo bolest u nama, imamo grijeh u nama, imamo smrt, imamo đavola, veliki problem, velika nevolja, velika opasnost. Potreban nam je spasitelj.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 osemino neosetljivi za demonske priloge dođe đavo bodete i ti ništa kao se ništa nije desilo najgore je kad ti ubodi postaju impulsi koji nas pokreću koji nam pokreću misli želje i nas guraju razne akcije onda ti đavo postane vodič đavo ti postaje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 Smrt, više nije smrt. Djavo, on više ne može da caruje. U njoj i u carstvu njenog sina, on više ne može da caruje. Može tu malo da šeta, reb da sevija, još malo, još prvo malo. Koliko mu gospod bude dao vremena. I tu je bijedan i jadin.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 kao smrdljivac, i kao pobjeđeni, kao satrveni, kao nemoćni, kao ružni i najružniji, kao puno gaži. U njenom carstvu, u carstvu njenoga sina, a carstvo nebesko je i njeno carstvo, ona je u tom carstvu carica, braća i sesta.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 Tajna crkve, braćo i se otkriva se u njoj. Ona se otkriva u tajni crkve. Crkve nema bez majke Božije. Majke Božije nema bez crkve. A svetoj toj trojici mi ne možemo pristupiti. Sveta ta trojica se nije otkriva, neće se otkriti izvan nje. Izvan crkve. Carstva nebeskoga. Nećemo gledati, braće i sestre, ako se odvojimo od crkve, ako je ne priđemo, i ne prođemo kroz te zvatne dveri nebeskog carstva. Majka Božja predstavlja upravo vrata toga carstva. Kroznjuje nju je taj dan, kroz nju nam je došla svetlost od svjetlosti. Kroz se Bog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 Smjelo, smjelo na prijetu. Jer nam je rodila sina, spasitelja, svemoćnoga, svesilnoga, koji će poraziti sve neprijatelje naše. Koji će poraziti i koji je porazio. Imaš problema sa nekim demonima, demončinama ili demončićima. Gdje si to krenuo sam, junače?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 Ruku. To može da ti otruje srce, a da te privede svetom pričešćem. To je veliki ovac, braće i sestre, usavršen do maksimuma u zlu. a pa je skrenuo sam na njega. Gde ti je majka Božija? Gde je pokrov na tebi? Da ne govorimo o sinu, jer kako rekusmo nema sina bez majke. Pokušavaš gospoda da prizoveš u pomoć, a na majku si potpuno zaboravio. Kao ove svinje, duhovne svinje, sektaši, koji pokušavaju Boga da nam predstave, da nam ga otkriju. Bez majke, to je džavo, braći i sest, že god vam se govori o Isusu Hristu, bez presvete bogorodice, Čovi se svetog apostola Pavla, to je džavo javio. Gdje god se o Bogu govori, bez presvete bogorodice, to đavo govori, braće i sestri. Hlopusov e, opustav kaže, ako on, satan, možda se pretvori u angele svjetlosti, pa potpuno je normalno, kaže, da će se i sluge njegove pretvarati u pobožju Kaže, fini su oni, tako baš fini, mirni, dođu, razgovaraju o Bogu. O ti je to, pretvara se, džavao ga i naučio. A iznutra pun otrova, će ti se dofati vene i da izvije, kao što se dofatio vena, praroditelja, Adama i Eve. I ovo vidite što danas ima. Evo vam ga taj otrov, ta noća projavljuje se na, na svakom korak. Jedinog je može krv da nam se umiri, gdje duševne sile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 koje je priliči, ne obraći i sesto. Nju treba slaviti mnogo ozbiljnije, mnogo dublje. A mi niko, evo, i mi u manastirima pa jedva sričamo dogmatike. Ima nešto što se zove dogmatik prvoga glasa, drugoga glasa, svih osam glasova, ima oktojih, ima i bogorodičnih troparih. Prost crkvu mi možemo da upoznamo Majku Božju da bismo mogli da je slavimo. Odko ti znaš ko je presveta Bogorodica? I šta je ona tebi dala ako te crkva tome ne nauči? Ko će tome da te nauči? U školu? Hajde pođi u školu. Hajde da se u prvi razred, u klupu. Hajde onda u da prođemo kroz svih 8, 90 ili 90 razreda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 Pa i bolje da se ne spominje, da se ne skrnavi njeno ime. Gde ćeš, u koji predmet? Ko će da ti govori o njoj? Učiteljice, profesorice, profesori, direktori, doktori, koji? Ajde, dovedi ga pa da, da čujemo, dvimo da imamo kako on o njoj govori, kako on nju slavi, poklapali se to sa učajanjem crkve, Ajde onda po fakultetima, po svim fakultetima, Ajmo od prve godine, pa da ćeramo do kraja, do magistratura, ajde da čujemo kako se doktori otkrivaju u vjeri, da čujemo njihov dogmatski temelj. Niđe, braćo i sed, a niđe ni da se spomene Majka Božija. Niđe. Ajmo da čujemo kako nam državnici, političari, ajde da vidimo gde je Majka Božija, u programu e, stranaka i oni ih na pozicijama i oni u opoziciji gdje majka božija u programima aktuelnim programima za obnovu društva države nacije ekonomije nema đaci sesije ni gdje ne potpuno ignorisao čekajte u redu, nećemo ništa na silu. A tu i đavo braći Jezus. Si džavu u narod. Pa vi da se on boji njenoga imena? Da se njenoga imena boji, ne smije ime da je čuje, odmah se vrti u glavi džavolskoj. E to vam je to, eto vam pozadimo, da to nije jasno. Treba tu neka velika analiza. A to je to nego je on odgumio pobožno. Znate, on je, on je odgumio da je zainteresovan, da se bavi nam. Evo apostol Pavol otkriva. đavo samo se pravi. Otac mu je takav. I sva džetca satanina su takva. Prave se, braći i sest. A po čemu mi možemo je da ih otkrijemo? Upravo po njihovom odnosu prema majici spasitelja.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 Jedina pomoć nam dolazi sa nebesa, brađe i sas, jedina istinska pomoć. Majka nam je na nebesima, ovo su dolje sve mačehe i vještice. Evo smo počeli, nećeš majku Božju da slaviš, jeli? E onda ćeš vještice da slaviš. Evo i mi u Crnoj Gori, nećemo majku Božju, oćemo noć vještica. I to kad? Na svetoga Petra Cetinskoga. Noć vještica slavimo, vještice slavimo, a presvetu bogorodicu nećemo. Hoće li vještice da ti pomogne? Vidjetiš kako će ti pomogne. Jesi li to djecu fino namaskirao za to večer? Jesi. E pa vidjetiš što će da ti bude od te djece. Ima krv da propljuješ od njih. Krv da propljuješ. A dječji sabor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 Cetinskih, Nikšićkih, Bjelopoljskih, Primorskih, Barskih, Kotorskih. Slušamo nebuloze, oni koji dolaze izdrogirano, prelašćeno, premlaćeno, izbodeno noževima i strijelama demonskim, se trese tu po, po obali,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 znamo da će se one zatvoriti. Ne znamo kad, ali zatvoriti se hoće. I posle toga, ko bude kuceo na ta vrata, i ses, ona mu se više neće otvarati. Ona su sad otvorena, evo i ovaj hram je otvoren, ono i cetinski manastir dječnim saborom otvoren za svu djecu, za sve škole, za svu omladinu, za sve roditelje. A nije to tamo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 Majci Bože, nikde to bude karika, ako i njega ne dovedeš, i ono i ti završićete ćete u tamni, vječnoj tamni. Zrak svjetlosti dovezi istinske, vječne svjetlosti, samo kroz nju, Majku Bože. A ona je prisutna u crpi, kroz svetinje i u ovom prazniku.